Але чи тобі шкодять люди з моїх книжкових бункерів? Хтось же колись мусить ворушити завмерлу історію, щоб не завмер людський дух, не дуже напористо, перечу йому? Приятель замислюється, а тоді зовсім тверезим голосом каже, «Твої книжки не шкодять, вони не дають спокійно жити» бо після них починаєш придумувати і ревізувати не тільки своє життя, але й чуже, далеке. Ти небезпечна, Марія. Дивися, як захлинається слиною на твоїх дослідженнях минулого великий поціновувач старовини, поцупленої з архівів та музеїв, Дмитрик Табачник. Одразу видно, що чоловік – Прокурив в університеті історію України. Але то його проблеми. Ось за кулінарію було взявся. І знову не вдало. Не українська то страва, утінний суп по-українськи. Різдвяна, американська. А він що нібито проти НАТО виступає. Прикидається супостат. Приятиль різко міняє тему а ти ось візьми і зроби зараз для нас з Сергієм якийсь кулінарний ексклюзив до цих смачнющих огірків у стилі своїх книжкових ексклюзивів. Ще пак, думаю я, огірки не можуть бути несмачними, коли в них ні грама хімії. Ти так нагодувала мене несолодкими своїми дарусями і москалицями, що в мене скоро похитнеться здоров'я. Я би посмакував чимось, ну, таким, ну, іншим, підкліпує приятель любік нашої літньої кухні. Ага, ти її тільки зачепи, попереджає мій чоловік. Вона зараз сюди батарею страв виставить. Ну, і присигало ці хлопи за чаркою. Та я їх уже й не чую. У мене у човунному казані закипає олія. Десь так на палець, півтори. А я тим часом ретельно чищу спеціальною щиточкою найдрібнішу картоплю. У наших ростоках на картоплю таких розмірів кажуть свинська, пардон. Бо її на насіння до весни не відкладають і на борщ не чистять. Занадто дрібна. А ось для моєї страви ця дрібнота якраз. Вичистивши і помивши, протираю насухо і кидаю картоплю у киплячу олію. Зверху присолюю, трохи перчу і наглухо закриваю. Хвилин через п'ять-сім, не знімаючи кришки, від усієї душі перетрушую її і знову ставлю на вогонь а через п'ять-сім хвилин знову трушу її душу. Одне слово за півгодини маєте таку картоплю із підрум'яниною шкіркою, що коли б поблизу були завидющі очі, точно зурочили б її. Та поки картопля доходить, я ці півгодини байдики не б'ю, готую саламаху. Ну, знаєте, що це? Дрібничка, від якої залежить смак страви. Але це справді дрібничка. Потовчена і підсолена головка дві чеснику, збита зі сметаною і подрібненим кропом. Маєте? Глиняна глибока тарілка? У ній рум'яна картопля, а зверху Біла гора Часникової Саламахи. Ну, самі розумієте, що жіноче серце не камінь. Тому до цієї ростіцької картоплі я таки витягую бутлик 60-градусної абрикосівки-матіосівки, тобто самогоночки, виготовленої моїм Сергієм із абрикос власного саду. Щоправда, рецепту цієї запашної горілочки не розкрив,